A working class hero is something to be A working class hero is something to be Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz Och just det här programmet heter Radio S Det är Socialdemokraternas röst i eten här i Tyresö Och med mig nu här i studion så har jag två personer Christian Weigur, välkommen. Tacka. Och Helene Sundman, välkommen. Tackar, tackar. Ja, jag tänkte att ni får presentera er själva för att vi tänker prata lite grann om gymnasiet. Och Christian, varför, vad har du för koppling till just gymnasiefrågan i tydelse? Ja, den tajtaste kopplingen är att jag sitter i gymnasiearbetsmarknadsnämnden och är alltså gruppledare för S i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Och, och formellt sett då andra vice ordförande. Sen så sitter jag i lite andra sammanhang också i fullmäktige och i kommunstyrelsen och så vidare. Ja, precis. Och Helen, hur kommer så att du är engagerad i den här frågan? Jag är engagerad eftersom mina grabbar har precis gått ut gymnasiet och i och med att jag är med i politiken i kommunen på många olika sätt. Bland annat ute i Östra, där jag sitter i styrelsen, men också i fullmäktige så får jag ju veta vad som händer. Och så kommer en artikel i veckan här där man säger att man ska riva gymnasiet och ja, starta Ja och när av. vi säger veckan så kanske det här programmet sänds just, lite, just inte den här veckan Nej. kanske inte sens, men vi kan tala om att det var en artikel i 3 juni. 3 juni då kom mm. det en tror jag, en väldigt förvånande artikel i mitt i. Kan du berätta lite igen vad som står i den artikeln? Ja, det står att gymnasiet startar om i två byggnader och det här är innan beslutet har tagits. Ja. Och det här är ju ett sätt att så att säga döda gymnasiet innan man ens har fattat beslut. Ja, det står att det läggs ner nuvarande mm. byggnaden och vilka ställen skulle plötsligt poppa upp i. Var någonstans skulle de här två? Vad är, vad, är, vad är förslaget? Ja det är förslag som man nu är inom majoriteten alltså Moderaterna främst som draghäst har fastnat för, det är alltså att de högskoleförberedande ska alltså klämmas in i en nybyggd byggnad mitt i centrum tillsammans med kultur och bibliotek. Och den andra delen, de, de yrkesinriktade programmen, de ska alltså hamna i en egen del i, som ska placeras vid brandstationen. Ska brandstationen rivas? Den ska inte rivas i det förslaget som finns utan den ska alltså finnas kvar så att man kopplar på en byggnad till som innehåller då de yrkesförberedande programmen. Mm. När jag läste den här artikeln så lät det ungefär som att det här ska ske nu. Det lät som att nu lägger man ner gymnasiet. Det här, det här kommer ju inte ske över sommaren precis. Nej, alltså gymnasiet rullar ju på nästan som vanligt. Eh, vad man har gjort är att man har konstaterat att söktrycket är så pass lågt just nu på, speciellt de högskoleförberedande programmen. Så att man har alltså från alliansens majoritetens sida beslutat att lägga ner naturprogrammet och att eh, som man säger lägga samhällsprogrammet på is tills mm. nästa år. Och sen eh, kvar är alltså teknik som med nöd och då Släpptes igenom eftersom de kan samläsa. Men det här beslutet är inte fattat i, i, i nämnden, alltså i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nej, alltså själva programupplägget är ju för hösten är fattat i, i nämnden. Men, men, du har fattat är för... i in för Nej, det, det behöver man inte göra, men däremot så ska man ju fatta beslut om. Var och, och på vilket sätt man ska utforma ett nytt gymnasium, alltså det kommande framtida gymnasiet i Tyrese. Och det har man inte ännu tagit något beslut om. Det kan man läsa lite kortfattat i majoritetens kommunplan. Men därifrån och till ett beslut är det alltså ett, ett steg till och det är inte klart ännu. Mm. Helene, varför, varför är du så kritisk och över det här? Jag tycker att det är kapitalförstöring. Jag tycker att det är sådana enorma pengar som man slarvar bort här. Christian sa någonting här nu om att man kommer upp i tre kvarts miljard på 25 år mm. i kostnader för det här. Istället för att satsa på vårt befintliga gymnasium som vi skulle kunna lägga en bråkdel av pengarna och få tillbaka. Mm. Är det något fel på gymnasiebyggnaden som vi har? Är det något? Nej, alltså de yrkesinriktade programmen, fordonshallen, bygghallen... Den är, de är alltså väldigt bra. De ligger i topp i Stockholmsregionen och det finns inga problem att, att fortsätta där. Tvärtom. Så själva byggnaden är inte problemet? Nej, problemet är bara att just nu är byggnaden för stor. Det är nästan det är över 20 000 kvadratmeter totalt. Det, från början, alltså när mina barn gick där, då tror jag att det var 1500 elever som gick på gymnasiet. Hur många mm. har gick det här med din son? Jag tror att de var 600-700 nu. Ja, knappt 600 redan nu. Och det är färre och färre som mm. söker. Varför söker man inte till Tyres gymnasium? Du, Helene, du som har flera barn, varför sökte din ena son, för du har tvillingar, en ja. sökte till Tyres gymnasium och en sökte någon annanstans? Att de sökte olika berodde väl på att de vill prova vingarna var för sig, antar jag. Men sen är det ju så att Tyres rykte har ju gått ner genom åren. Från att ha legat i topp, vi fick priser, när min mm. älsta son gick. Så nu så är, flyr man. Och det är ju de bra lärarna slutar. Jag har pratat med två lärare som har slutat på grund av att man inte... Man satsar inte. Man satsar inte, precis. Nej. För att... När, när mina barn gick där, då, då, alltså då var det flera klasskamrater som kom från andra kommuner. Man åkte ju från Skarpnäck, man åkte från Haninge. De åkte till Tyres gymnasium, så det var, ett, det var ett enormt populärt gymnasium. Mm. Vad, vad var det som hände, Kristen? Nu som har suttit i nämnden då? Vad, är, vad, vad, vad har man gjort för fel? Ja, det är svårt att peka på något enskilt fel, men, men man kan säga så här att... att det har, I och med att vi har ett fritt gymnasiesök i hela regionen så har det blivit väldigt sug efter att, att åka ut till något annat gymnasium utanför Tyresö för att, att gå på de här högskoleförberedna programmen framförallt. Var, varför då? Varför är det så mycket mer attraktivt att gå i stan än att gå i Tyresö? Jo men alltså på något sätt så är det attraktivt i sig. Sen kan man säga det att det finns ju också gymnasier som ligger ganska avigt till. Som är populära både i Huddinge och i Haninge till exempel. De ligger inte speciellt centrumnära. De ligger inte speciellt eh, centralt lokaliserade. Men de får ändå elever som kommer. Ja de får elever för att de har alltså ett, ett bättre rykte. Och de har framförallt eh, inom, inom så att säga, årskullarna en, en eh, uppfattning att där är det lite eh, häftigare att gå helt enkelt. Mm. Men är det inte så också att vi egentligen <hör> borde... Lyfta gymnasiet för våra ungdomar i kommunen som går i de grundskolorna att, att presentera gymnasiet. Och att följa upp med vad är det för någonting som behövs nu. Har man inte bara låtit det passera? Mm. Ja, det är väl också så att, att man har hela tiden pratat om att det ligger lite udda att Det ligger lite av i tid. Kommunikationen är dålig. SL vägrar att... att ha någon direkt förbindelse utifrån Östra till exempel till gymnasiet. Man måste byta buss och så vidare. Det, det är ju jobbigt bara det tycker ju elever. Men det finns ju som så jag säger det andra gymnasier som alltså har samma situationer som, som lyckas bättre. Så att det enda skälet till att det skulle vara ligga ocentralt till det, det kan man faktiskt inte riktigt köpa. Det finns andra skäl och då är det alltså frågan om att, att man under årens lopp helt enkelt inte har lyckats... Jag det tillräckligt attraktivt. Mm. Vi hade en väldigt stark rektor där för många år sedan som, som såg till att gymnasiet blomstrade och tog dit liksom, intressanta program och det var fotboll det skulle vara fotbollsgymnasium och det hände saker hela tiden så jag upplevde liksom, att det fanns väldigt stark lärarkår som, som, som slogs för den här skolan och min mor hon var ju lärare där och det var, det var ju stolta lärare, det var de bästa lärarna i Tyrus som hade valt gymnasiet också och sen tog man bort honom, därför han var förmodligen för stark. Man, man avsatte honom faktiskt. Jag satt i barnutbildningsnämnden ja. då. Jag med, bull, med Bull och Bong avsatte man honom. Mm. Och sen har man liksom inte tillåtit skolan att satsa själv. Mm. Och det går ju inte. Man måste ju få, man måste ju få liksom en lärare och rektorer med bra självförtroende. Som, som utvecklar sin skola tillsammans med sina elever. Mm. Och jag ser att där var början på nedgången. Eller, Nej, vad absolut, vad tycker du? jag håller med. Ja. Jag håller med. Fast jag kan väl säga så här att, att det är nog väldigt hög klass på lärarna på gymnasiet idag. Det, det, det, det är det inte är det. det som är problemet. Det, det är inte det som. Det Nej, är det. fortfarande tyres, bland naturhusets ja, bästa lärare. Ja, de är så. alltså pedagogiskt drivna. De är, vet precis vad de vill för någonting. Men de har alltså inte fått de rätta förutsättningarna för att kunna utveckla det här på ett bra sätt. De har inte fått en uppbackningen, den Nej. satsningen de skulle behövt. Nej. Det är Nej. väl det som har saknat. Vad händer med allt det med fotbollsgymnasium och mm. allt det, här som, det fanns som... Det fanns idéer om hur man skulle utveckla gymnasiet. på mm. den vägen? Ja, alltså nu har vi från vår sida lagt en ny motion om att det ska etableras ett nytt fotbolls, eh, en fotbollsklass, alltså en, mm. profil, en fotbollsprofil mm. på, på gymnasiet också. För att vi tror att den här typen utav, av så att säga, profilinriktning är också en sak som, som i så fall är någon form av magnet för de som mm. verkligen vill. Och det betyder alltså att de som vill ha fotbollen vid sidan om sina gymnasiestudier. Alltså vi inbakar också i, i verksamheten. De har chansen att också hitta den på gymnasium om vi nu får som vi vill. Mm. Men alltså är det inte en fixering vid den byggnad? Om man tänker till de skolor som våra barn söker sig till inne i stan. De här gamla skolorna. De är över hundra år de byggnaderna. Urusla byggnader. Mm. Och där, där är ju inte byggnaden i sig utan där är ju ett rykte. Så har man inte fixerat sig vid, det är ungefär som det här med nybyggda skolan som man också trodde att huset skulle, det huset mm. det hänger på. Mm. Än om man nu ska liksom fixa till det, det är någonting fel i tänket när man inte förstår att det är innehållet som är grejen, mm. inte själva huset. Precis, visionerna måste ju inte handla om platsen det ligger på utan som du säger, om innehållet, om pedagogiken, om utbildningen du kan få. Ja. Och det saknas tycker jag. Och då kan man säga så här att, att om man nu flyttar de yrkesinriktade programmen från nuvarande gymnasiet till brandstationen så vinner man alltså en sträcka på kanske 100-150 meter närmare centrum. Jag ser ingen som helst vinst i det. Nej. Man bara förstör alltså nuvarande eh, verksamhetshallar som är alltså otroligt. Ja men de är bra. jorda, de är alltså, alltså både bygg och fordon som man har, de är väl liksom specialanpassade, det är en jättebra plats för dem. Mm. Ja, det är alltså fullt klart att, att där finns en verksamhet och en utbildning som fungerar bra så att, och de får också bekräftelse på det i andra sammanhang när de alltså också får erkännande och, och priser och så vidare. Ja. Så att det är inget problem utan det är frågan om att se till att, att utveckla det på rätt sätt. Att det är för stort det, det kan alla hålla med om för det behövs alltså inte kanske i framtiden. 20 000 kvadratmeter utan kanske knappt hälften men det men, finns men, andra saker man kan göra med Ja därför det är alltså, kortsiktigt så, så, eller verkar verkligen kortsiktigt för man har ju satsat på gymnasiet man, man har ju tagit dit c verksamhet mm. och, och gjort, det här måste ha kostat att även förändra lokalerna för c och sen har man byggt om Auland där för att man skulle kommunfullmäktige har sina möten där så man har ju redan nu investerat en massa pengar, de pengarna alltså vad ska man göra sen, ska man bara knacka ner hela gymnasiet, är det tänkt? Ja, alltså i förlängningen så har nog, vad vi förstår så har alliansen tänkt att, att helt enkelt driva gymnasiet och sälja marken till bolag som ska bygga bostäder där istället. Men vår vision är från början när vi började prata om ett campusstyrelse. Vi ja, har... utvecklade campusstyrelse, vad menar du med det, Kristina? Ja, då, då finns det alltså i verksamheten samlat gymnasium, högskoleförberedande och högskoleinriktade utbildningar. Det finns också vuxenutbildning, det finns näringslivskontakter, det finns arbetsmarknadskontakter och eventuellt andra bitar också. Som, alltså allt sammans blir ett, ett, ett kluster av utbildning och, och eh, arbetsmarknadsfrågor som så att säga, hänger ihop och som gör eleverna väldigt bra förutsättningar att hitta så att säga, sina vägar ut i, i arbetslivet. Mm, mm. Och få också olika typer av utbildningar och till det skulle man också kunna koppla Eh, till och med till bostäder, alltså studentbostäder som skulle kunna passa i sammanhanget. Och du får alltså ett utbildningssammanhang eh, där, där du kan både bo, och leva och, och, och, och få din utbildning. Mm. Men, eh, och en del av det här har ju majoriteten i den här kommunen också tagit till sig. Men, men det är lite för halvhjärtat och, och för. Lite visioner i det som, som de resonerar kring. Alltså vad, vad är deras Vad, vad kommer det kosta? Vad är, vad är kalkylen som de har liksom jobbar på? Vad, vad skulle det kosta att bygga en ny gymnasieskola? Det, det, ni, ni pratar om den platsen mellan föräldskolan och centrum. Bak den parkeringsplats som finns. Mm. Alltså vid Torget kan ja, man säga. Det Där någonstans skulle man bygga. Där skulle man bygga och det skulle det alltså. Vad skulle det kosta? Ja, det, det skulle alltså inte. Det, Marken tillhör alltså centrumbolaget. De vill inte sälja marken men de är beredda att, att bygga. Mm. Och då skulle de hyra ut det här för en, kanske 35-40 miljoner om året mm. för de delarna som, som handlar om gymnasiet. Och då handlar det om bara två? Då handlar det alltså om, om de här högskoleförberedande programmen som idag alltså är alltså samhälls- och, och, och teknik. Mm. Eh, och då skulle det inte heller finnas någon matsal? Utan... Nej, alltså den får inte plats där. Mm. Eh, och, och resten som då är, är yrkesinriktade program. De skulle alltså hamna vid brandstationen. Då skulle det kosta gott och väl 220 miljoner att bygga det. Plus när, då en hyra för det. När man går från centrum till brandstationen. Eller går från centrum till gymnasiet. Mm. Det är ju inte så himla långt idag. Om man går vet inte, i gårdsvägg så långt är det inte till gymnasiet. Förstår inte det. Är, åka bil. Då är det, men går man så är det... Alltså, jag förstår inte, det kan inte vara någon större skillnad egentligen mellan gymnasiet och ett reverendstationer. Nej, alltså vad som händer just nu det är att man håller på att, att steg för steg bygga... Bland annat den här skateparken, lekparken Aha. och annat. Det är från man bygger... centrum. Man bygger sig ut närmare. mot gymnasiet. Mm. Och, och då ser jag liksom ännu mindre skäl till att, att gymnasiet skulle betraktas som någon liten skola ute i skogen. Utan det är tvärtom. Den ligger ju faktiskt ganska nära centrum. Om mm. man är beredd att, att se bilden. Mm. Sen tänker jag ja. så alltså här också. Att Tyres växer ju hela tiden. Så att det är två linjer eller ja, två linjer profiler här i centrum vi har ju inte samma möjlighet att, att utveckla det då vi kan inte ha visioner för framtiden om, om man bygger in det i centrum på samma sätt mm. som nu när vi faktiskt har en, en stor fin byggnad som är relativt ny mm. som vi kan forma massa olika idéer kring mm. för det verkar en enorm resurslöseri liksom. det här med den här ombyggnationen av nyboda som blev enormt mycket dyrare än vad man hade tänkt sig man knackar ner hela Forellskolan nu och sen så ska man bygga upp två nya skolor och så ska man knäcka ner till gymnasiet. Det känns inte så genomtänkt. Nej, och det är därför vi har begärt att få en miljö- och klimatanalys också av vad det här skulle kosta. Så att säga, ur de perspektiven. För vi tycker att gymnasiet inbyggdes 82 och det har gått alltså 34 år sedan dess. Vi har lite svårt att se att det är så att slut jobbat där. Ja. Man sen, sen, ett rykte bygger man väl inte kring en, det, det är inte huset som gör ryktet. Nej, utan det är innehållet som är riktigt. Och där finns det ju förutsättningar. Bara vi satsar ordentligt på det. Ja. Och, och ger också personalen och, och de kompetenta lärarna vi har möjlighet att utveckla det hela. Det finns ju massor av idéer där som ska ta sig tillvara. Mm. Och det är det som vi ska bygga det på. Nu finns det faktiskt en möjlighet i den här kommunen. Det står och vägen nu mellan alliansen och det de rödgröna. Det finns en möjlighet att det byts majoritet i höst. Ja, Och om, om, om det är du då som, som kommer vara den som får styra och ställa den här kommunen efter september- mm. För det här beslutet är inte tagit än så länge kommunfullmäktige. Och Socialdemokraterna, hur kommer, hur kommer vi agera kommunfullmäktige när den här frågan kommer upp? Ja, det, här, det, det förslaget ligger ju instoppat i majoritetens alliansens kommunplan. Mm. Och det är inte vår kommunplan. Vi Nej. har alltså andra uppfattningar om hur man ska lösa det här. Framförallt vill vi se lite bättre underlag. Vi tycker fortfarande att det saknas delar i det. Mm. Och det gör alltså att det beslutet kommer inte vi att kunna effektuera, utan då kommer det att bli ett nytt beslut. Ja, och vi kommer att se till att, att man inte bara slösar på kommunens pengar på det här viset. Exakt. Det finns ingen anledning att, att gå händelserna i förväg och bara se till att, att man, man gör så om ett fungerande gymnasium bara för att man vill visa upp att man har gjort någonting annat istället. Mm. Och det har man ju inte gjort på det här sättet, utan tvärtom. Mm. Helene, du Du kan ju berätta för Radiolyssnaren, att, att vi kommer att ha ett möte. Mm. Vi kommer att ha ett möte ute på Östra, på Strandträffen. Det är fritidsgården som ligger mitt emot eh, och Strands centrum. Och det blir den 18 juni, 18.30. Vad är det för veckodag? Oj, nu satte du mig lite på pottan. Jag tror att det ska vara en onsdag. Ja, mm. okej. Okay. Och... Eh, då hoppas ju vi att vi ska få massa som kommer och berätta lite grann vad de tycker och tänker om det här. Därför att det har skett alldeles för mycket tysthet och nu när den här artikeln kommer så ser det ut som om beslutet är klart och det finns inget mer att diskutera. Men det finns mer att diskutera och därför så vill vi bjuda in till ett möte. Ja, och vi tycker också att med tanke på att alliansen inte sitter så säkert i tydelse så det är konstigt att man inte försöker få en blocköverskridande liksom plan om framtiden för att det finns ingen anledning att göra egentligen partipolitik om någonting så viktigt att man liksom tar poäng små, alltså, så kostsamt, kostsamma poäng. Mm. Ja, vi ser ju att det har ju inte varit samma enighet i hela eh, den moderat styrda alliansen Moderaterna har ju haft sin bild eh, och de andra partierna har, har helt faktiskt i grund och botten haft andra uppfattningar om hur man ska hantera gymnasiet och var det ska ligga och så vidare. Men nu finns det en påtvingad enighet som vi uppfattade ja. som, som där, där majoriteten inom alliansen då har sagt att så här ska vi ha det punkt och slut. Mm. Alltså, det, det verkar som att de försöker göra gymnasiefrågan till en, till en valfråga och kastar sig ut med det här innan sommaren i tidningen ja. utan att det egentligen ha det underbyggt. Ja och det tycker inte vi är särskilt ansvarsfullt att försöka på något sätt visa upp en, en skylt att nu ska vi satsa på nytt gymnasium när det finns mer kvar som dels behöver göras och dels också frågetecken som behöver jobbas med så att eh, det där är inte särskilt schysst eh, gjort. Just gjort Nej, för det här vill vi lite gärna spiken i kistan också för om man, går, om man går ut på det här viset och säger att det här gymnasiet ska läggas ner innan beslutet är fattas, då kommer ju inte heller fler elever söka dit. Nej. Nej, och vi vet ju att årets söksiffror var låga på de högskoleförberedande programmen mm. och de blir ju naturligtvis inte bättre av att man då talar om att, att nu har vi i stort sett släppt greppet om det här gymnasiet. Mm. Det jag känner det är att när vi pratar då om tre kvarts miljard, skulle vi lägga bråkdelen igen då då på det mjuka, på ja. innehållet av det här istället, så skulle vi vinna mycket mer. Det finns ingenting som säger att det blir mer lyckat för att man stoppar in det i centrum. Jag vet Nej. inte hur många föräldrar förresten som vill ha sina barn i närheten av centrum. Precis, i centrum och käkandes hamburgare som lunchmat. Och sen vet jag inte, hur är det med gymnastiksalar och sånt? Ja, det får bli Bollmore Hallen i så fall för, för den delen. Mm. För att det är den som naturligtvis ligger bäst till. Mm. Men tänkte, Helene, du, som har, du har ju erfarenhet just nu av mm. dina, dina yngsta söner har gått ut gymnasiet. Mm. En har gått på ett privat gymnasium. Yep. Hur har det fun fungerat, tycker du? Det har funkat urusligt. Båda två valde bygg. Medan mm. en valde Tyres och en valde en privat i Nacka. Så kan jag ju säga att även om det inte har varit fantastiskt i Tyres och allting så har det ju varit en oerhört mycket bättre klass på den utbildningen än vad min kille som gick i Nacka fick. Vad, vad, vad, har du för, vad har ni för kritik mot den i Nacka? Mycket lite utbildning överhuvudtaget. Alltså lite lärarledd? Jag vet inte om jag kan påstå att de ens kan ha fått ihop sina timmar mm. överhuvudtaget. Mm. Så att det är 15 föräldrar i den klassen som pratar om att man vill stämma skolan. Mm -hmm. okay. ja, det är tre bortkastade år. Ja. Och, Plus det vill, och, och det är också tycker jag någonting som jag hoppas blir en valfråga det här. Det här att man Säljer ut hela skolan till vad som helst. Alltså. Och den här, det här liksom, vad ska man, Kapitaliseringen av hela skolan. Att man gör allting till affärer. Istället för att se till att ta ansvar för kommunens ungdomar. Att de får en bra utbildning. Precis, det är ju inte ansvarsfullt. Eftersom Nej. planeringen fungerar inte. En utbildning kan vara tvungen att lägga ner mitt, mitt ja. i utbildningen. Därför att det inte går ihop. Ja. Eller som vi ser nu, vi förlorar elever när vi har byggt ett stort gymnasium. Det är inte ansvarsfullt, nej. nej. Vi hoppas att det blir en valfråga. Vi hoppas att tyrelseborna förstår att det här är inte är någon bra idé. Och att, Christian, om det nu blir så att eh, de rödgröna, det vill säga, så, vi socialdemokrater och eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får majoritet här... Kommer vi då satsa kanske mer på en blocköverskridande för att få ihop någon, någon form av diskussion med, med de borgerliga så att, vi, så att det inte blir så att ena, ena valet så är åt ett håll. För vi vill väl ha långsiktiga lösningar som håller oavsett vilken majoritet som är i kommunen. Det tycker jag har varit vårt grundkoncept hela tiden. Vi vill alltså ha ett resonemang om, om vad vi ska satsa på. Och det ska alltså kännas så pass stabilt så att det inte är beroende av valutgångarna. Ja. Utan att man är säker på att, att det Man är gör faktiskt, det som är bäst för tyrlseborna. Ja, det, det som är bäst för tyrlseborna, det ska man se till att, att genomföra. Och då tycker jag att då ska man inte rusa iväg med kortsiktiga beslut som man sen kanske får ångra. Mm. Jättebra. Och om du återigen så jag kollar upp. Onsdag är dagen, så mm. onsdagen den är... 18 juni, klockan 18.30, ja, nu blir jag så osäker <laughs> <igen>. <laughs> Och det var i Östra. Alltså... I Östra I... strandträffen som är fritidsgården som ligger mitt mittemot ja. eh, centrumet i Tyresö strand. Mm. Jättebra och ni är välkomna allihopa som vill diskutera gymnasiet. Mm. Tack så mycket. Detta var alltså Radio S, jag heter Hans-Anin Lindgren och med mig i studien hade jag Christian Weigur och Helen Sundman. Bra. Och ni lyssnar på 91,4 MHz och det här är Radio Tyresö på återhörande. Bara en korrigering. Mötet onsdagen den 18 juni är klockan 19, inte 18.30 som vi sa i programmet. Välkomna allihopa!